У мене так не буде. Буде. От скажи, на що тобі помирати через хлопця, якому на тебе начхати? Щоб він знав, що хтось його так любив. А нащо це йому? Тоді він мене пам'ятатиме все життя. Узагалі-то тобі буде все одно. Чому? Бо тебе ж не буде. Як не буде? Забула. Ти будеш мертвою. І? І тобі буде все одно, хто і що пам'ятає. Розумієш? Я. Ти. «Тебе не буде взагалі більше ніколи!» Олександра витріщилася на Толю. «Я... я не хочу!» «То живи собі, а хлопець той нехай буде гарним спогадом!» «Життя вже ніколи не буде таким, як було, зітхнула дівчина!» «Той не треба! Хай собі буде іншим!» «Нащо тобі таке саме життя!» Толя сів поруч. Дівчинка замислилася. Поволі пила чай, на фото з похоронів більше не дивилася. Врешті промовила. «Я, мабуть, піду!» «Різати вени? Ні, додому. Мені йому не телефонувати? Ні, не писати, нічого не роби. Хлопцям не подобається, коли дівчата за ними бігають. Ні, це, звісно, дуже приємно, але не більше, тому заспокойся і живи далі». «Навіщо? Ти ж мусиш дочекатися справжнього кохання. А це хіба не справжнє? Справжнє – це коли вдвох, а коли по одному – це просто симпатія. Симпатія гарна, але кохання краще». Толя чув, як дівчина швидко побігла сходами вниз. Помив її горнятко, зателефонував Терезі подякувати за простоту. Направду іноді варто робити все без ускладнень і надмірних піруетів. І сів за роботу. Толя був переконаний, що з Олександрою нічого не трапиться, принаймні доки вона не підросте і не стрибане в доросле життя і в справжнє кохання. Бачила тебе в кав'ярні. Як завжди, пробігала повз і на хвильку зупинилася зазирнути до кав'ярного вікна. Просто захотілося глянути, чи тебе там часом нема. Або ж дуже скучила. А на все, що я тепер маю право, це зазирати потайки у вікна кав'ярень і на сторінку твого Фейсбуку, де ти зі своїми дітьми усміхнений і абсолютно щасливий без мене. Я теж живу. Із моїх усміхнених фото теж можна подумати, що в мене все чудово. Та зрештою, так, мабуть, і є. А те, що ти час від часу озиваєшся гострим болем, і я потайки намагаюся відшукати, бодай, твій силует, то що ж? Воно мене. Як минає багато чого в цьому житті. Навіть сонце і те, коли-небудь згасне. Що вже говорити про кохання? А вночі прокидаюся від того, що хтось роздирає на шматки моє серце. Твоя брехня. Чорна діра, із якої не вирватися. Стає гірко і образливо, бо так нечесно. Вона має мучити тебе, а не мене. Це ти маєш прокидатися і дивитися на спорожнілу чорну вулицю. Ти, не я. Я ж нічого тобі не зробила. Маю право, бодай, на спокійний сон. Чому болить тим Кому брешуть, а не тим, хто бреше. Це нечесно, неправильно, нестерпно. І я, а не ти, вештаюся нічною тишею і задихаюся від болю, що межує з безпорадною люттю. У вухах гупає правда, правда, правда. Хочеться вдарити тебе, кинути. За що? Але нема. Є тільки ніч, у якій вкотре колочу порошок знеболювального і чекаю, допоки мене біль. Той час, що лікує, усе не приходив. Схоплювалася ночами, боліло, різало, викручувало. Нема сенсу в отих опівнічних чому. Треба відпустити, знайти чоловіка, народити дитину і жити далі. Так просто. Чому ж так неможливо? Бачила тебе крізь вікно кав'ярні. Сидів сам за столиком. Стою і дивлюся на тебе. Накочується біль, образа, гнів. Закушую губу, аби не розкричатися. Немов куля вогненна в руках. Зайду зараз, кину її тобі на стіл. Не можу я так більше, не можу. Вриваюся до кав'ярні і різко зупиняюся при вході, немов щось не пускає. Ти п'єш воду з високої склянки, побачив мене, усміхнувся. "Можна?" розлючено запитую. "Ні, кохана, не зараз. А коли?" Гнів усе слабше. Не зараз. Ще зарано. Дивлюся на тебе, витираю очі, аби сльози не встигли зрадливо покотитися обличчям. Але ти все помічаєш. Не плач, кохана. Яка ж я тобі кохана. Коханим не брешуть. Крутиться світ.